ולא שמעתם בקולי מה זאת עשיתם. וגם אמרתי לא אגרש אותם מפניכם והיו לכם לצד דים ולא הם יהיו לכם למוקש. ויהי כדבר מלאך אדוני את הדברים האלה אל כל בני ישראל וייסעו העם את קולם ויבכו ויקראו שם המקום ההוא בוכים